Bine, v-am găsit pe toți cei care, într-un fel sau în altul, căutați răspunsuri și la întrebări în această sferă. tragi în seara aceasta, la rubrica de sexualitate maritală, continuăm să răspundem la întrebările care vin pe adresa noastră și ajungem la un subiect sensibil care cred că nu poate fi puizat într-o ediție, chiar ar putea fi făcută o serie de ediții și acest subiect ține de blocajele sexuale, blocajele la nivelul sexualității. De ce? Pentru că avem câteva mailuri probabil cel mai elovent dintre ele este al unei doamne care spune că totul este bine între ea și soțul ei la îmbrățișări, romantism, sărutări, mângâieri și așa mai departe, însă de șase ani de zile, de când este căsătorită, efectiv contactul sexual propriu-zis nu poate să aibă loc sau dacă are loc nu obțin nicio satisfacție nu obține nicio satisfacție și uh, uneori uh, acceptă și uh, penetrarea din cauza că vrea să-i facă plăcere soțului său. E bine, în seara aceasta vom aborda uh, nu doar pe baza acestui mesaj tema, ci pe baza mai multor mesaje venite pe adresa noastră și vom vorbi și despre blocajele sexuale feminine, dar și despre cele masculine. Poate e mai greu de conceput, dar există și blocaje sexuale la nivelul minții bărbatului. De ce spun la nivelul minții? Pentru că, în genere, toate blocajele în sfera sexualității țin de uh, mintea acelei persoane, țin de uh, ceea ce se întâmplă în capul acelei persoane și nu de organele sexuale în sine. Așa că uh, vă provoc în continuare, vă lansez provocarea aceasta de a ne scrie adresa pentru această emisiune este teoarondradiosamaritanul.ro Pe această adresă ne trimiteți mesaje, dacă vreți un răspuns pe post al întrebării respective. Dacă vreți un răspuns particular, o să vă rog să-mi scrieți pe ajutorarondconsiliere.org Dragii mei, aceste emisiuni le fac sub egida Asociației Doar Împreună sau sub umbrela Asociației Doar Împreună care are ca scop tocmai îmbunătățirea relației de cuplu. Și pă, cumva am ales să facem aceste serii de emisiuni nu din considerentul că le considerăm cele mai importante aspecte cu privire la relația de cuplu, ci pentru că avem încredințarea că sexualitatea maritală este unul din aspectele foarte importante cu privire la cuplu și în această emisiune discutăm exclusiv pe tema aceasta a sexualității. Dacă vreți alte aspecte, avem Miercurea pe Radio Samaritanul, emisiunea Căsătoria Merită, avem lunea emisiunea Ora de Consiliere și abordăm și alte aspecte, dar în această emisiune doar aspecte care țin de sexualitate. Am primit și unele mail-uri totuși vom continua să facem această emisiune din dorința de a veni în sprijinul celor care au nevoie de informație bună, curată în acest sens. Pentru că surse toxice de informații există destule și în momentul în care creștinii caută informații pe aceste subiecte, de regulă dau cu de pornografie și de tot felul de sfaturi și articole care se găsesc în revistele Glosi care cu siguranță oferă o rezolvare, o altă rezolvare decât cea biblică. Dragii mei, vorbim despre familie, vorbim despre soții și soție, așa cum îi definește scriptura ca formând familie, formând un cuplu, deci ceea ce discutăm în această emisiune are de-a face cu soțul și cu soția. Poate vi s-a părea la un moment dat că nu suntem așa de, nu știu, biblici, nu facem studiu biblic, nu, nu facem, nu facem nu pentru că nu este important, nu facem pentru că nu este emisiunea în care să facem un astfel de studiu și al doilea considerent este Uh, nu facem studiu biblic pentru că sunt convins că marea majoritate dintre dumneavoastră trăiesc în biserici în care învățătura este sănătoasă, uh, Biblia o cunoașteți bine, uh, aveți hrană spirituală, deci nu cred că duceți lipsă pe, de studii biblice uh, pe aceste sau care să atingă și aceste subiecte. Tocmai de asta aleg să mă duc un pas mai departe în aceste serii de emisiuni, un pas spre partea practică a vieții, adică nu s au auziți niciodată sau poate cine știe, fi și excepții, vorbindu-se la învon, despre chestii atât de intime și nici nu este locul, vorbindu-se despre disfuncții sexuale, vorbindu-se despre orgasm, vorbindu-se despre cum să creezi plăcerea partenerului. Și uh, chiar dacă uh, s-ar auzi, uh, v-am spus, astea uh, vor fi excepții. În genere, astfel de informații le afli din cărți, le afli citind pe internet și așa mai departe și noi ne propunem, eu îmi propun, ca în tot noi anul ăsta, în tot internetul acesta inundat de informații despre sexualitate, uh, inundat de informații toxice despre sexualitate, să existe la un moment dat și uh, anumite materiale care să vină în sprijinul celor care... Uh, să de Dumnezeu în sprijinul celor care chiar iubesc uh, familia, viața de familie și vor să fie totul bine acolo. Uh, mă repet, dar nu-i nicio problemă. O să mă repet în fiecare emisiune dacă ai nevoie. Cred că sexualitatea este unul din cele mai mari, una din cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu a lăsat-o celor căsătoriți și uh, ar fi mare, mare păcat să uh, nu profităm de o astfel de binecuvântare. Deci vă invit, vă poftesc, cum vreți să spun, uh, să Culegeți uh, o astfel de binecuvântare care este pregătită de Dumnezeu pentru cei căsătoriți. Uh, nu este în regulă, nu este ok să lăsăm sexualitatea confiscată de păcat și să respingem ceea ce înseamnă sexualitate pentru că nu, este la modă să păcătuiești în felul acesta. Așadar, trecem de partea asta introductivă care, iată, ne-a luat o bucățică bună de emisiune, dar sunt nevoit datorită mesajelor pe care le primesc să mai dau din când în când și astfel de explicații și ajungem la partea cu blocajele. Dragii mei, spunem că sexualitatea este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Sexualitatea a fost făcută, Dumnezeu, a fost inventată de Dumnezeu. Este, este parte din corpul nostru, parte din, din modul în care suntem noi creați. Uh, de acceptau sau de, ne, de neacceptat până la urmă tot ceea ce înseamnă om, Dumnezeu a, a modelat cu mâna lui, l-a făcut din țărâna pământului, inclusiv cu organele sexuale. Așa că ă, am încredințarea că sexualitatea ocupă un rol foarte important în familia creștină și că nu trebuie deloc neglijată și trebuie să-i acordăm mai multă atenție. Uh, mai multă atenție însemnând nu că neapărat facem sex mai des mai multă atenție însemnând uh, tocmai abordarea, aplecarea acestei probleme. De regulă dacă un cuplu are un blocaj, pentru că despre blocaje vorbim, o soție sau un soț au blocaje, nu se insistă pe chestiile astea, nu, nu ca o rezolvare, uh, minții bărbatului respectiv sau ale femei respective și în unele cazuri în care comunicarea e mai bună ale familiei respective. Dar astfel de blocaje nu, nu sunt comunicabile, să zic așa. Nu, nu ți tot una să te duci cu un astfel de blocaj să ceri ajutor. De ce? Pentru că se consideră că dacă nu este parte sexuală în familie, pă, asta e crucea, frate, și uh, trebuie să o duci. Uh, cred că partea sexuală a trupului nostru, a ființei noastre, are dreptul la aceeași atenție ca și oricare altă parte. Adică, dacă mă doare stomacul, mă duc la un medic de specialitate, dacă mă doare piciorul, mă duc la un medic de specialitate, dacă mă doare măseaua, mă duc la un medic stomatolog. E bine, și partea aceasta cu sexualitatea, dacă se înregistrează disfuncții sau blocaje, trebuie să vedem de ea. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat să funcționăm într-un mod armonios. El a făcut toate organele din corpul nostru, ele trebuie să funcționeze la timpul potrivit, în locul potrivit, în situația potrivită și orice dereglare a acestor funcționalități, mai devreme sau mai târziu, va produce anumite efecte. Și în momentul în care apar efectele, de regulă, noi oamenii ne concentrăm asupra lor și încercăm să le eliminăm și nu ajungem la fundamentul, la cauza acelei probleme. Așa că în seara aceasta vom discuta puțin despre aceste blocaje Uh, și aș începe cu mențiunea că în momentul în care sunteți depășiți de anumite blocaje și nu le faceți față și nu știți să ieșiți din ele și nu aveți soluții pentru ele, uh, vă recomand să căutați ajutor. Vă recomand să căutați ajutor la oameni experimentați în acest domeniu. Fie auziți despre un consilier sau o familie de consilieri creștini care, uh, în care să găsiți nu știu, puterea de a comunica o astfel de problemă, um, și de la care să puteți să primiți ajutor, fie că apelați la medii specializați în acest domeniu, cum ar fi sexologii sau psihosexologii, vă recomand să abordați problema ca să nu rămâneți cu ea. Este mare păcat să nu beneficiați de o binecuvântare pe care Dumnezeu v-a pregătit-o dacă se poate rezolva o astfel de problemă. S-ar putea să existe și lucruri care nu se pot rezolva, dar în general, marea lor majoritate se pot rezolva și tind să cred că cele mai multe dintre ele se pot rezolva și cu o aplicare personală sau un cuplu, nu personală neapărat, asupra problemei respective. Spuneam că există anumite blocaje și la capitolul blocaje, de regulă, cele mai multe se întâlnesc la partea feminină, adică se întâlnesc la femei. Uh, Blocajele astea sexuale uh, ascund ceva, vorbesc despre ceva. De cele mai multe ori ascund uh, temeri și convingeri greșite despre sexualitate. Și am mai vorbit noi despre modul în care noi ne formăm o, o, o politică sau un set de reguli cu privire la sexualitate, și nu doar la sexualitate, ci la viață în general, dar și la sexualitate. Și am descoperit că aceste uh, temeri și aceste convingeri greșite vin din, din modul în care am fost educați de părinți, de rude și toată formarea noastră din viață și blocajele astea pot ascunde și o formare greșită, dar și anumite evenimente care au existat în trecut. Dacă, de exemplu, a existat viol, tentativă de viol sau chiar doar abuz de exemplu, o femeie care a fost ținută captivă cu mâinile la spate și a fost cumva amenințată sau a fost expusă privirii celorlalți și cumva poftită sau dorită și s-a comunicat lucrul acesta, e bine, un astfel de abuz poate să dea lejer blocaje în sfera sexualității și, sincer să fim, se întâmplau astfel de chestii când eram noi copii, ne jucam de hoții și vardiști, și dacă și fetele veneau în în, în astfel de grupuri, nu făceau excepție, adică nu se purtau băieții mai tandru cu ele, le suceau mâinile la spate de nu se vedeau. E bine, astfel de, de incidente ar putea să treacă foarte bine fără uh, urmări, fără să creeze anumite efecte, dar uh, în cele mai multe cazuri se pare că lasă anumite urmele. Atât femeile cât și bărbații uh, au fost prima dată supuși unor influențe uh, educaționale directe și indirecte în copilărie, dar în același timp, unii din oameni, unii din bărbați, unii din femei au trecut și prin elemente care țin de abuz și aceste elemente, aceste incidente, să le spun așa, le modelează ceea ce crede despre sexualitate. E bine, când ai o astfel de situație, nu poți să stai nepăsător. adică să luăm practic, ești căsătorit, ești căsătorită. În relația asta de căsătorie trebuie să existe și relații intime, dar relațiile intime sunt problematice pentru tine. Fie că nu-ți fac plăcere, fie că încerci în permanență să le eviți, fie ai ca bărbat disfuncții erectile sau ejaculare precoce, fie că nu simți plăcerea ca femeie și orice, eu știu, disconfort, dureri la contactele sexuale ar trebui să ne ducă cu gândul la ceva care cauzează situația respectivă. Bineînțeles, există și anumite cauze medicale la un moment dat. Sunt anumite, de știu, disfuncționalități ale trupului, sunt anumite boli chiar care afectează și organele genitale, organele sexuale. Și trebuie să vedem și o astfel de variantă, să analizăm și o astfel de variantă, dar de regulă și bărbatul și femeia își cunosc într-o oarecare măsură ceea ce ține de zona lor intimă și pot să realizeze dacă este ceva fizic, dacă apar anumite umflături, dacă apare roșiață, dacă se inflamează ceva. Deci dacă este o cauză medicală, de regulă bărbatul și femeia bărbatul sau femeia realizează, își dau seama că este o problemă medicală și atunci trebuie să o abordeze. Iarăși ajungem la capitolul rușine, jenă, dar uh, orice infecție, orice malformație, orice schimbare, orice modificare anormală la nivelul organelor genitale uh, trebuie uh, investigată. Uh, oricât de rușinoasă ar fi problema, trebuie investigată. De altfel, medicii care lucrează în asemenea domenii, nu v-au văzut doar pe dumneavoastră, ei în fiecare zi văd asta, mai mult de asta și-au ales o astfel de meserie pentru că au o anumită, nu știu, afinitate, au anumite, găsesc o anumită satisfacție în a aborda probleme de felul acesta. Nu știu cum să vorbesc aici ca să nu greșesc, să nu fiu înțeles greșit, dar, până la urmă, acei doctori și-au ales această meserie, deci dacă vă duceți înaintea lor și vă spuneți problema, nu înseamnă că mai știu eu, ce rușine trebuie să simțiți, este normal să te simți genat, dar în același timp oamenii respectivi cu siguranță nu au o problemă cu dumneavoastră la câți bărbați desbrăcați sau la câte femei desbrăcate au văzut ei, nici nu îi veți, eu știu, provoca în vreun fel sau excita în vreun fel, pentru că asta este meseria lor, în fiecare zi fac asta și nu cred că, apare astfel, apar astfel de reacții. Așadar, orice malformație, orice deformare, orice transformare care apare și căreia nu știți sursa sau nu știți despre ce este vorba, trebuie să mergeți și să faceți investigații. Cât privește partea cealaltă, gestionarea unor situații care nu țin de uh, afecțiuni fizice, ci țin de ceea ce se întâmplă în mintea noastră, uh, ele trebuiesc uh, abordate uh, de regulă psihoterapeutic. De multe ori blocajele au la baza cauze ascunse, fie că este vorba de incidente, cum spuneam mai înainte, fie că este vorba de uh, anumite uh, educații greșite, dar cauzele în general sunt ascunse, noi vedem doar efectele, vedem că nu avem o plăcere pentru relații intime sau vedem că apar disfuncții erectile. Femeia vede că nu simte plăcere sau nu... sau este teamă când este vorba despre intimitate evită intimitatea. Deși uh, uh, unele femei simt plăcere, totuși evită intimitatea. Sunt toate femei care nici măcar plăcere nu simt. E bine, orice problemă ar exista în domeniul ăsta trebuie investigată. Și mai ales, în primul rând, în primul rând trebuie uh, discutată cu partenerul de cuplu. Așa că este nevoie uneori de intervenție psihoterapeutică, intervenția unui consilier, pentru că blocajele, spuneam că au la bază anumite structuri ale minții noastre, anumite concepte, anumite filozofii despre viață care s-au format în timp, de-a lungul timpului. Și nu este de ajuns doar să realizezi ce s-a întâmplat și să spui, wow, a, de acolo este... Este nevoie de ceva mai mult, adică este nevoie de un om cu experiență care să știe să te ducă în punctul respectiv, dar să știe și să declanșeze acel proces de vindecare, să știe ce să discute cu tine ca să poți să treci peste acest moment, pentru că nu este totul să conștientizezi de unde vine problema, totul este să reușești să treci cu bine peste evenimentul respectiv. Și asta pentru că relația intimă influențează foarte mult bună funcționare a relației în general. Și aici cred că nu trebuie să vă dau exemple. Cel puțin un bărbat dacă este împlinit din punct de vedere sexual este satisfăcut din punct de vedere sexual altfel se raportează la soția sa dar deși se crede că doar în partea masculină lucrurile stau așa și în partea feminină stau așa. Am discutat recent cu o familie care spunea Atât de greu găsim timp pentru intimitatea dintre noi și parcă atât de, bariere, de multe bariere se pun, dar de fiecare dată când avem intimitate, efectiv parcă ni se deblochează un izvor de creație în mintea noastră și oamenii respectiv compuneau tot felul de cântece, poezie și așa mai departe. E, efectiv, ei spuneau, vedem impedimente, o grămadă de impedimente care ne împiedică să ajungem la intimitate, dar de fiecare dată când are loc relația intimă, noi ne simțim foarte bine și efectiv devenim mai creativi. Lucrul acesta l-au confirmat mai multe persoane că devin creative după momentele de intimitate. Oricum, relațiile intime în familie au o grămadă de beneficii și pentru sănătatea fizică și pentru sănătatea spirituală și pentru cea psihică, Relațiile sexuale regulate și împlinitoare oferă foarte multă satisfacție. Deci, dacă uh, relațiile respective ar lipsi, atunci lucrurile se complică. Se complică pentru că uh, foarte mult contează în buna funcționarea relației uh, ce se întâmplă în intimitate. O vorbă spune că atunci când relația funcționează, sexul contează doar 20%. Dar când aceasta nu funcționează, sexul ocupă deja 80%. Relația asta sexuală nu este doar sex în sine. Ea înseamnă acea comunicare, comuniune, intimitate, atingere, transfer, dacă vreți, lipire intimă și așa mai departe. Nu, nu înseamnă doar pur și simplu o penetrare și atât, înseamnă mult mai mult. Adică este cel mai înalt mod în care poți să comunici până la urmă partenerului de viață iubire pe care o porți. Bineînțeles că există limbaje de dragoste și am discutat despre aceste aspecte în emisiunea Căsătoria Merită, dar um, nu e, omul nu cunoaște, nu știe o altă cale mai profundă de a înțelege iubire ca relațiile intime. Efectiv este nevoie să ne exprimăm în acest mod iubirea pentru că așa a lăsat Dumnezeu ă, relația dintre bărbați și femeie. Și avem nevoie să ne exprimăm dragostea unul față de altul în acest mod. Și dacă ceva nu funcționează aici, dacă ceva nu funcționează aici, atunci sunt afectate foarte mult și celelalte domenii ale vieții și relația va merge prost sau va merge bine dar cu eforturi mult mult mai mari. Sunt oameni care uh, au anumite afecțiuni, nu pot să întrețină relații intimă o perioadă lungă de timp, depun eforturi și relația merge bine, dar eforturile sunt mult mai mari. De deci ce este nevoie să existe o funcționare bună a relației intime, ca uh, și restul relației să funcționeze bine? Spuneam că nu cred că este cea mai importantă componentă a relației de familie, dar este una din componentele foarte importante. Uh, oricum ar fi blocajele în sfera sexualității, nu înseamnă și finalul uh, relației foarte mulți oameni ajung la convingerea ok, nu ne potrivim din punct de vedere intim, Nu avem o problemă din punct de vedere a sexualității. O lăsăm baltă cu sexualitatea, în unele cazuri se spune ok, ne despărțim, nu suntem compatibili. Fiecare duce pe drumul lui, ne căutăm alt partener pentru că nu suntem compatibili. E bine, blocajul sexual nu înseamnă în sfârșitul relației. Nici disfuncțiile erectile, nici ejacularea precoce, nici lipsa plăcerii la femei, nici anumite dureri la contacte, contactele sexuale, nici lipsa dorințele sau libidou scăzut la femei sau la bărbați. niciunul unul din ele nu înseamnă finalul relației. Orice problemă în sfera sexualității este rezolvabilă și nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva dramatic cu relația respectivă, adică trebuie să se termine. Un astfel de blocaj este un obstacol care poate fi depășit și care poate contribui chiar la unitatea cuplului familiei respective. De exemplu, o disfuncție erectilă sau ejaculare precoce nu trece altfel decât prin conlucrarea celor doi au nevoie să lucreze, să, să, să comunice atât de intim. La fel și eventuale dureri la penetrare pentru femei, la fel și uh, lipsa plăcerii pentru femei și frigiditatea, frigiditatea în unele cazuri sau anumite forme de frigiditate, uh, trec sau se vindecă doar dacă cei doi comunică foarte bine, sunt uniți. Ei, e bine, un astfel de incident ar trebui nu să ne despartă, ci să ne unească în vederea trecerii unui astfel de obstacol. Așa că poate fi privit un astfel blocaj și ca o modalitate de a cunoaște și înțelege mai bine pe celălalt. Atunci nu vorbim despre o greșeală, nu vorbim despre o eroare, nu vorbim despre un eșec, ci vorbim despre o metodă de necunoaște mai bine. Vreau să vă spun că în consiliere am avut un cuplu în care bărbatul ajunsese datorită unor împrejurări chiar la impotență. Și o astfel de afecțiune de regulă este traumatizantă, foarte traumatizantă pentru un bărbat uh, și din cauza că cei doi au conlucrat, au vorbit, au discutat, au încercat și au încercat și au încercat, uh, relația respectivă a mers foarte bine, a început să meargă foarte bine, deși uh, soțul respectiv era încă în problema sa și după ce a început relația să meargă foarte bine, după un an de zile de relaționare bună și de comunicare și de încercări, atenție, vorbesc despre încercări repetate ale soției de a l ajuta pe soțul ei, uh, după o jumate de ani de zile uh, au părut primele semne au început să-și revină funcțiile sexuale ale acelui bărbat și după aceea, într-o perioadă pe care nu-mi amintesc sigur, oricum încă vreo jumătate de an, bărbatul respectiv a fost în stare să întrețină raporturi sexuale. Așadar, o astfel de, un astfel de incident, o astfel de, sau existența unei astfel de probleme în relație n-a să ducă la despărțire, ci la unirea celor doi. Oricum, un lucru este sigur, nici prin despărțire nu se rezolvă problema nici prin ignoranță nu se rezolvă problema. Adică nu spui, ok, da, am ajuns, sunt bărbat, am ajuns la uh, problema asta, am disfuncție erectilă, ejaculare precoce, uh, nu, ce pot să fac? Asta e, renunț la a lupta, renunț la, uh, cumva mă dau cumva în spate și stau cu minte și așa nevastă mea până acum nu prea au vrut sex. Bine, nu este o rezolvare și nu cred că este o atitudine potrivită. La fel și pentru femei. Au anumite dureri în timpul contactelor sexuale sau uh, nu au plăcere pentru contactele sexuale. Uh, nu înseamnă că trebuie să abandoneze relația sexuală. Asta este o formă lașă de a rezolva problema și, de fapt, nu este o rezolvare. Cred că problema trebuie abordată, trebuie discutată, trebuie rezolvată, pentru că uh, fuga niciodată nu a rezolvat uh, vreo, vreo problemă în afară de spited. Când ești ispitit, este bine să o mai ieși la sănătoasa dacă vezi că nu faci față. În rest, problemele nu se rezolvă cu fuga. Problemele doar se amână cu fuga și se amplifică cu fuga. Așadar, indiferența nu, nu poate rezolva. Nu poate rezolva probleme din sfera sexualității sau blocaje din sfera sexualității. De cele mai multe ori, blocajele sexuale sunt o, o dovadă a lipsei încrederii în sine, sau a unei proiecții. Proiectăm pe parteneri imaginea unei alte persoane. Foarte des se întâmplă ca soțiile să proiecteze pe parteneri imaginea, eu știu, tatălui care a fost abuziv în familie sau care a fost alcoolic sau imaginea mamei care a fost într-un anumit fel și să transfere partenerului de viață anumite atribute negative pe care le-a văzut la altcineva în viața sa și este foarte probabil ca o femeie, de exemplu, care nu are plăcere pentru contactele sexuale, să transfere soțului său anumite caracteristici negative ale unui alt personaj sau a unei alte persoane. Și atunci este foarte important să meargă la o terapie undeva, să vadă ce se întâmplă, ce gândește, de ce nu simte plăcere, de ce nu vrea, de ce nu uh, simte dorință pentru relații intime. Uh, la fel și bărbatul. Dragii mei, lipsa încrederii în sine afectează foarte mult relația de cuplu și o, o, o travă mai mare nu-ți trebuie pentru un om care, are, care nu are încredere în sine decât să eșueze la capitolul sexualitate. Adică dacă un bărbat este, a fost tot viața lui timid, retras și rușinos și a ajuns să se căsătorească și în familie sau în relația cu soția sa nu reușește să atingă performanțe sexuale, adică nu reușește să desfășoare acte sexuale, să le spun, normale, el va, va primi lovitura mult portală pentru el și masculinitatea lui și va considera că nu este bun. Efectiv se va închide, va refula în alte domenii ale vieții, ori va fi foarte acru și dur cu cei din jur sau cu familia sau cu soția, sau va răbufni undeva. E bine, lipsa încrederei în sine este una din cauzele blocajelor sexuale, indiferent că este vorba de femei sau de bărbați. Și uh, această lipsa încrederii, uh, sing -ul, ultimul lucru de care are nevoie este un eșec în domeniul sexual al vieții. Uh, mai mult blocajele pot să intervine din cauza stresului. Trăim vieți foarte, foarte stresante și mai devreme sau mai târziu stresul ne va pune capac. Uh, și aleg cumva să continui data viitoare pe, pe tema aceasta, să vorbim despre uh, cum stresul poate să creeze, să genereze blocaje uh, sexuale. Pentru că poate ne-am un păcat cu ideea că trăim o viață stresată și ce să putem noi face dacă totuși viața asta este stresată, așa o trăim cum este. Însă nu prea ne putem juca, pentru că stresul este destul de blând așa la prima aparență, dar efectele pe care le are sunt dramatice blocajele sexuale sunt doar unele din aspectele stresului, dar sunt unele care uh, sunt vizibile. Astea poate nu le vede nimeni, le știm noi, le știe soția noastră, soțul nostru. Dar sunt unele care sunt foarte vizibile și nu prea este de jucat cu stresul. Trebuie să luăm anumite măsuri cu privire la el. Dragii mei, oricare ar fi blocajul sexual uh, despre care, pe care îl trăiți sau uh, care se instalează la un moment dat, el este rezolvabil. El este abordabil. Puteți să vă preocupați de problema respectivă și să nu o lăsați cea mai, cel mai rău lucru pe care îl puteți să-l faceți, sau nu știu dacă este mai rele unul ca altul, sunt fie să ignorați problema, fie să vă despărțiți din cauza unor astfel de probleme. Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă dea înțelepciunea și tăria să abordați astfel de probleme spre vindecarea lor. Pentru că Dumnezeu are soluții și pentru astfel de probleme. Dumnezeu are soluții pentru orice aspect al vieții noastre, inclusiv pentru sexualitatea noastră. De aceea mă rog Dumnezeu să o cuvinteze, Vă aștept mail-urile pe adresa teoaronradiosamaritanul.ro și vom continua data viitoare să discutăm despre blocaje. O seară bună, vă doresc, la revedere!